andra kassettens första sida Röde Orm av Franske Bengtsson Nästa morgon började delningen av bytet och det var ingen lätt sak. Alla skulle ha sin lika del, men Krok och Bärse och Rosmannen och några till skulle ha tredubbelt mot det andra. Och fast det förståndigaste sattes att dela upp allt rättvist, var det svårt att få alla belåtna. Bärse sa att eftersom det till stor del var Tokes förtjänst att fästet vunnits borde också han ha tre Och lott. Och detta fann alla vara rätt. Men Tokes själv sa att han skulle vara nöjd med enkel lott och han istället fick ta sin flicka ombord och ha henne i fred där. Jag vill gärna ha henne med hem, sa han Fast jag inte är säker på om hon är grevedotter. Jag trivs bra med henne redan. Och ännu bättre blir det när vi kan förstå varandra och hon lärt sig tala vårt språk. Berse sa att detta sista kanske inte blev den fördel som Toke kunde tro och därpå sa Krok att skeppen kom att bli så tyngda av det myckna bytet trots att elva stupade män kunde frånräknas att han knappt trodde att flickan kunde få plats bord. Snarare finge också en del av det minst värdefulla bytet lämnas kvar. Toke reste sig då, lyfte upp flickan på sin axel och bad alla att noga se hur vacker och välväxt hon var. Hon synes med kunna väcka begärs hos det flesta, sa han. Och om nu någon finns här som åstundar henne tillräckligt mycket vill jag slåss med honom nu genast så som han själv tycker bäst med svärd eller yxa. Den som vinner behåller flickan och den som dödas lättar då mera på skeppet än vad hon tynger och på så sätt kan jag ändå få henne med mig hem. Flickan höll sig fast med ena handen i Tukes kindskägg och blev röd och sprattlade med benen och satte andra handen för ögonen men tog bort den igen och syntes glad att bli så mycket begapad. Och alla tyckte att Tokus förslag var skickligt uttänkt men ingen ville slåss med honom trots flickans skönhet. Till han var avhållen av alla och dessutom fruktad för sin styrka och sin händighet med vapen. Sedan allt rovet delats och som bord bestämdes det att Tokus skulle få ta sin flicka med på krokskepp var tungt lastat. Ty sådan lön kunna vara värd efter vad han uträttat vid fästet. Det hölls nu rådslag om hemfärden. Det blev beslutat att gå upp längs kusterna om så blev det tvunget för veders skull. Men helst försöka komma upp till Irland för att kunna gå hem runt de skotska öarna. Ty med så rik last skulle det bli alltför vågsamt att segla hem genom trånga farvatten där möten kunde väntas. Sedan åt det och drack vad de kunde... Det fanns nu mat och dryck i riklighet Och något av födan måste lämnas kvar Och alla var fulla av skämt och glädje Och berättade för varandra Vad det skulle skaffa sig för sina rikedomar Efter hemkomsten Därpå lade de ut och rodde ned för floden Krok var nu tämligen återställd Men hövidsmannen på ett av de andra skeppen Hade fallit i fästet Och Berse tog befälet på hans skepp Toke Orm satt sina åror På Kroks skepp som förr Och hade det lätt ned för strömmen Toke höll ett öga på flickan som mest satt vid hans knän och var mån om att ingen skulle komma den nära i onödan. 5. Hur kroks lycka ändrade sig två gånger och hur orm blev vänsterhänt. Det kom ner till flodens mynningsvik vid utgående tidvatten och offrade en bälg vin och en kittel kött för lycklig hemfärd. Därpå satte de segel och tog in årorna och höll för svag vind ut längs den långa viken. Det tyngda skeppen låg djupt i vatten och kom långsamt fram. Och Krok sa att det nog kom att krävas rudd som kändes i armarna innan det stod igen. Detta, sa Orm på gamla dagar, var det värsta olycksord han hört någon säga. Det därmed bröts Kroks lycka som hittills varit den bästa på hela denna färd. Liksom om en gud lyssnat och genast velat göra honom sanspådd. Sju skepp kom fram runt den södra udden och höll norrut men väck av i inåt viken när fick se kroks skepp och kom hastigt närmare med snabba åror. Det var skepp av annan sort än vad kroksmän hittills sett långa, låga och lätta på vattnet. De var fulla av vapenklädda män med svarta skägg och med dukar och hängen kring hjälmarna och männen vid årorna, två vid varje, var nakna och blänkte svartbruna i skinnet. Det rodde fram under Hesas skrik och med skarpt larm från små trummor. Krok skepp la sig genast i bredd med varandra och höll in till ena stranden så tätt det kunde för att inte bli helt omringade. Men Krok ville inte ta ner seglen för om vinden tog till så han kunde den bli dem till hjälp. Toke fick brott att få sin kvinna instoppad bland balarna av byte och väl övertäckt så att hon skulle vara säker för pilar och spjut. Orm hjälpte honom och därpå ställde sig längs relingen med det andra. Orm var nu gott beväpnad. Han hade försett sig med ringskjorta och sköld och en god hjälm i fästet. En man bredvid dem undrade om dessa främlingar var kristna som kom för att hämnas. Men Orm höll mera förtroligt att det var av kalifens folk eftersom inte ett kors syntes på deras sköldar och standarder. Toke sa att han var glad att få börja striden otörstig till den såg ut att bli het. Och de som överlevde en får någonting att berätta, till dessa män ser ivriga ut och är många mot oss. Främlingarna var nu nära och sköt svärmar av pilar. Det rudde skickligt och kom runt skeppen och anföll från alla håll där det kunde komma åt. Det skepp som Berse förde gick närmast stranden och innanför detta kunde det inte komma. Men Kroks eget skepp låg längst till höger och där blev genast hård strid. Två av främlingarnas skepp la sig långsides på dess yttre sida det ena utanför det andra, det hakades fast med kättingar och järnklor och männen sprang tjutande över från det yttre till det närmaste och gingo alla till äntring. De rände på i övermakt och med stort raseri och var snabba med sina vapen och Kroks eget skepp var nu mycket nedtyngt och blev efter det båda andra. Ett tredje fientligt skepp stack fram på dess inre sida och kunde också haka sig fast. Och striden blev det så att Berses skepp och det tredje drev oss ut utåt viken med fyra fientliga skepp omkring sig som det hade nog att göra med och under det Kroks låg kvar och slogs ensamt mot tre. Vinden tog nu i och Berses båda skepp kom allt längre utåt under stort stridslarm ombord och med breda blodstrimmor efter sig i vattnet. Männen hos Krok hade föga tid att tänka på Berses skepp och se hur det gick för dem hade nog att göra med det fiender han hade mot sig Så många fiender kom på en gång in över ena relingen Att skeppet krängde över och var nära att sjunka Och fast många blev nedhungna och föll i vattnet eller tillbaka ner i sitt skepp Fanns det dock tillräckligt kvar och flera följde efter från båda sidor Krok, stred, tappet och det som han träffade hade inte mer att säga Men han såg snart att fiendens övermakt var för stor han kastade sin sköld och sprang längs relingen och svängde sin yxa med båda händer och hög av två av de kättingar som höll skeppen fast vid varandra. Men en fallen fiende grep om hans ena ben och i detsamma fick han en spjutstöt mellan axlarna och föll framstupan ned i det fientliga skeppet där många kastades över honom och han blev fången och bunden. Nu föll många av kroks män sedan det värt sig så länge det kunde. Och till sist var hela skeppet avröjt för några som trängts fram i förskeppet. Toke och Orm var bland dem. Toke hade fått en pil i ena låret men kunde ännu stå på benen. Orm hade fått ett hugg över pannan och kunde dåligt se på grund av blodet som rann honom i ögonen. Båda var mycket trötta. Tokes svärd brast mot en buckla. Han ryggade och kom mot ett ankareöl som vunnits i fästet och stälts i fören. Han slängde svärdstumpen och grep ankaret med båda händerna och fick upp det över sitt huvud. Det någon nytta kan det ännu bli, sa han. Kastade det mot de närmaste finerna så att ett par krossades och många föll överända. Han ropade nu till orm och det andra att här inte funnits mer att göra och därmed hoppade han på huvudet i sjön för att försöka simma i land. Orm och det andra hoppade efter så många som kunde komma loss från fienderna. Det fick spjut och pilar efter sig och ett par träffades. Orm dök och kom upp igen och sam så gott han kunde. Han sa på gamla dagar om detta att få ting är besvärligare än att simma i ringskjorta när man är mycket trött och är trång. Snart var både Toke och Orm helt maktlösa och nära att sjunka. Ett av fiendeskeppen rodde efter dem och de kunde ingenting göra utan drogs upp och bundos. Nu var främlingarna segrare och rodde in till land för att se till sin vinst och begrava sina döda. De röjde upp och det vunna skeppet och kastade det stupade över bord och började stöka bland dess last. Fångarna leddes i land och fick sätta sig på stranden med bundna armar och väl bevakade. Det var tillsammans nio och alla hade de sår. De väntade att bli dödade och satt tysta och såg ut mot havet. Ingenting syntes av Bärses skepp eller av det fiender som försvunnit med dem. Toke suckade och började mumla för sig själv Därpå sa han Törstande let jag gott öl ödas Men snart ska jag dricka valfaders mjöd Orm låg på rygg och såg upp mot skyn han sade Hemma i gården som såg mig födas Sötte jag hellre vid surmjölk och bröd Krok var den sorgsnaste. Han hade under hela färden känt sig som en lyckoman och hjälte och hade nu fått se sin lycka hastigt brytas Han såg det fallna kastas över bord från skeppet och sa Havens, plöjares, dagsverks, mödas, lön blev ofärd och ond, bråd, död Tockel sade detta vara mer än han kunde tro att tre skalder fanns i sällskapet och även om så må vara, sa han till orm och krok, att ni båda inte har så stor färdighet som jag i att sätta samman värs finns dock den trösten också för er att skalderna dricka ur det största hornen vid gudarnas gille. Nu hördes skrik och det blev mycket ropande på skeppet. Främlingarna hade hittat flickan i hennes gömställe. Det kom i land med henne och det såg ut att bli trist om vem hon skulle tillhöra. Flera män let som henne under skarpt krax och med svarta skägen vippande. Toke sa, nu slåss kråkorna om hönan sedan höken sitter med vingen bräckt. Flickan leddes fram till främlingarnas hövding. Han var en fetlagd man med gråsprängt skägg och guldringar i öronen. Han bar en röd mantel och hade i handen en silverhammare med långt vitt skaft. Han betraktade henne och strök sitt skägg. Därpå talade han till henne och det märktes att de kunde förstå varandra. Flickan hade en hel del att säga och flera gånger pekade hon bort åt fångarna. Men vid ett par av hans frågor när han också pekade på dem slog hon ut med händerna och skakade på huvudet. Främlingarnas hövding nickade. Därpå gav han henne en befallning som hon såg ut att ogärna ville lyda. Hon sträckte armarna mot himlen och ropade. Men när han med sträng röst talade till henne på nytt blev hon foglig och klädde av sig och stod naken framför honom. Alla hans män suckade och rev sig i skäggen och mumlade henrykt, till hon var mycket skön från gässan till fotabjället. Hövdingen lät henne vända sig runt och granskade henne noga. Han fingrade på hennes hår som var långt och brunt. Han kände på hennes skinn. Därpå reste han sig och tryckte en som han bar på ena långfingret mot hennes mage och bröst och läppar. Och i det han sa något till sina män tog han av sin röda mantel och hängde den omkring henne. Vid hans ord la alla hans män handen mot pannan, mumlade vördnadsfullt och bugade sig. Flickan klädde sig nu på nytt men behöll den röda manteln. Mat och dryck räcktes henne och alla syntes betrakta henne med aktning de fångades att tysta och åsåg detta. Och när det kom så långt att flickan fått manteln omkring sig och bjöds mat och dryck sa Orm att hon syntes ha den bästa lyckan av alla som varit på krokskepp. Toke höll med om detta och sa att det var hårt för honom att först få se henne i hela skönhet nu när hon redan var i en annans våld. Ty tiden hade varit kort för honom och mycket hade brådskat och nu, sa han, kunde han gråta vid tanken att aldrig få kliva skallen på det tjockmagade gråskägget som fingrat på henne. Men det är mitt hopp, till han, att gubben ska få föga glädje av henne. från första stund fann jag henne vara godartad och förståndig, fast ni nu inte kunde tala med varandra. Därför ska hon väl snart få veta att rena en kniv i skrovet på en sån gammal bock. Krok hade suttit tyst och tyngd av sitt öde, vänd mot havet och utan att bry sig om vad som skedde i land. Nu ropade han till och samtidigt började främlingarna ivrigt larma. Till fyra skepp syntes ut i viken och rodde inåt. Det var det skepp som varit i strid med Berses. Det rodde långsamt och det syntes snart att ett av dem låg djupt i vattnet och var skadat. En av relingen var intryckt mid skepps och många åror bräckta. Fast det var sorgmodiga av sin olycka, matta av sina sår och mycket plågad av törst de likväl alla i skratt vid denna syn. De förstod genast att ett av Bärses skepp lyckats ramma detta när vinden tagit i ute på öppna sjön och att fienderna fått avstå från längre strid när det endast hade tre goda skepp kvar och rott tillbaka med det skadade. Några började nu hoppas att Bärse skulle komma tillbaka och rädda dem men en kroksak. Han har förlorat många män, han hade fiender bord och händerna fulla sist jag såg till honom. Och det är lätt för honom att veta att få av oss kan vara i livet nu när han aldrig fått se vårt skepp komma ut ur viken. Därför kommer han heller att försöka ta sig hem med vad han har, antingen med båda skeppen eller endast med ett, om inte hans manskap räcker för båda. Och når han också endast hem med ett ska Kroks härfärd bli berättad och leva i gott minne på lister. Men oss kommer de nu säkert att drepa i harmen över att två av våra skepp kommit undan. I detta sista blev likväl krok icke sansbådd. Ty till sist fick de vatten och föda och en man kom och såg till deras sår. De förstod då att det skulle bli slavar. Några tyckte det var bättre än att dö och andra var tveksam om vilket som kunde vara värst. Främlingarnas hövding lät slavar komma i land och tala till dem. Dessa såg ut att vara av många olika folk Och försökte med många slags läten Men ingen talade ett språk som de fångna kunde förstå Främlingarna blev kvar på detta ställe ett par dagar Och satte det skadade skeppet åter i stånd På detta skepp hade många ruddare dödats När det rammades av Bärses skepp Och i deras ställe sattes de fångna De var vana vid att ro och arbete Syns som till en början inte allt för svårt Du varje åra sköttes här av två ruddare Men de fick ro nästan nakna vilket till en början syntes dem som en stor skam och alla hade det ena benet fjätrat vid en kedja bredvid andra var det till en början mycket vita i skinnet det fick ryggarna flodda av solen och räknade varje soluppgång som en ökad plåga men efter en tid blev de barkade och glömde att räkna dagar och visste av intet utom att ro och sova och känna hunger och törst och få dricka och bli mättade ...och därpå ro på nytt. Till sist kom det därhen, ...när de tröttas av hårdare möda än vanligt... ...att det kunde falla i sömn för en stund vid oran ...och likväl ro som de andra... ...utan att komma ur takt... ...och utan att behöva väckas av uppsynningsmannens piska. Då hade det blivit fullgoda ruddarslavar. Det rodde i hetta och i strittregn... ...ibland i sjön svalka... ...men aldrig i köld. Det var kalifens slavar... Men de visste föga om vart de rodde eller vad deras mödrar tjänade till. De kom längs branta kuster och rika lågland och slet hårt upp för breda floder med stark ström. De såg på stranden män som var bruna och svarta och stod på avstånd kvinnor som bar slöjor. De höll in genom sund och kom så långt kalifens makt räckte och såg rika öar och sköna städer som alla var namnlösa för dem det lade till i stora hamnar och hölls instängda i slavhus tills det åter blev tid att ro ut. De rodde hårt efter främmande skepp tills deras hjärtan höll att sprängas och låg flämtande framstup under äntringar som de inte orkade se. De kände ingen sorg och inget hopp och åkallade inga gudar. De hade nog av att sköta åran och se upp för en man med piska som såg till deras rudd. Han hatade det med stort hat när han äggade dem i piskan. Men ännu mer när han under hård rodd gick omkring med stora brödbitar dränkta i surt vin som han stoppade i munnen på dem Då visste de att de skulle få ro utan rast så länge de förmådde Hans ord förstod de inte Men de lärde snart av ljudet av hans röst hur många slag han tänkte utdela åt den försömnige Och deras lycka var att föreställa sig en svår död för honom med strupen avsliten eller med ryggen piskad tills hans knotor sköndes bland blodet. Orm sa på gamla dagar om denna tid att den var lång att leva men kort att berätta om. I den ena dagen var den andra lik så att det på ett sätt var som tiden stått stilla. Men han hade några tecken som visade om hur tiden gick. Det ena var hans skägg. Han var den enda som satt till åran som skägglös yngling men snart började hans skägg växa och blev ännu rödare än hans hår och till sist var det så långt att det sopade åran när han satt böjd över den Därefter blev det inte längre till årans svep höll det avskaft vid den längden och av alla sätt att ansa skägg brukade han säga var detta det sämsta Det andra tecknet var hans styrkas tillväxt Han var stark när han sattes till åran och varnat ro från krogs skepp. Men slavars möda var hårdare än fria mäns och vid lång rudd som frästade hårt kunde i början yrsel och mattighet komma över honom. Han såg män spränga sitt hjärta och få blodig fradga i skägget och falla bakåt över bänken med ryckningar i kroppen och dö och kastas över bord. Men han visste att endast två ting fanns att välja på. Att ro så länge andra rodde, även om man skulle ro sig till döds eller att få uppsynningsmannens piska över sig. Han brukade säga att han ständigt valde det första ur det inte var mycket att stå efter. Till en gång strax i början hade han fått känna piskan och därefter visste han att om detta skedde en gång till skulle ett raseri komma över honom och då skulle hans död vara säker. Därför rodde han det bästa han kunde även när yrseln kom över honom och armar och rygg vägte. Men efter en tid märkte han inte mycket av trötthet Hans styrka tilltog allt mera och han fick bruka omsorg för att inte ta i för hårt och knäcka åran som nu kändes som en sticka i hans händer. Till en åra som var knäckt vallade strängt till rättavisning med piskan. Under hela sin tid som kalifens ruddarslav slav han en babordsåra och där kom den märkligheten att han sats höger högerhänt till åran och togs vänster vänsterhänt därifrån. I all sin livstid därefter föran han så såväl sked som svärd med vänster hand. Endast med kastspjut förblev han högerhänt allt framgent. Den styrka som han här vann och som var större än andra mäns satt sedan gott i och det mesta av den hade han kvar ännu på sin ålderdom. Men det fanns också ett tredje tecken utom hans skäggs och styrkas tillväxt som kom om att märka hur tiden led under mödan vid åren. Det var att han så smått började förstå något av främlingarnas språk. Först ett och annat ord, sedan allt mera. Somliga slavar var från fjärran länder i söder och öster och talade språk likt hundglefs som ingen förstod utan de själva. Andra var fångar från de kristna i norr och hade sitt språk för sig. Men många var andalusier som satt till åren såsom rövare och upprorsmän eller medan det retat kalifen med nya läror om sin gud och sin profet och dessa talade arabiska som också deras herrar gjorde. Även uppsynningsmannen med piskan talade detta språk. Och eftersom det alltid var nyttigt för varje ruddare att försöka förstå vad denne man önskade blev han för orm en god språklärare utan att bemöda sig därom. Det var ett ovikt språk att förstå och ännu långt mera ovikt att försöka framsäga med leten som satt långt ner i halsen och mest liknade korplåt och grodorskväkande. Och för Orm och hans kamrater tädde det sig märkligt att dessa främlingar kunde vilja ha besvär med att kränga fram så svåra ljud istället för att tala på mänskligt sätt som nordbor gjorde. Men Orm visade sig läraktigare i detta språk än någon av de andra. Kanske medan han var den yngste. Kanske också medan han alltid haft lätt att lära sig sådana ord som fanns i gamla skaldestycken även när han inte förstod deras mening. Därför blev det så att Orm var den första som började förstå vad som sades till dem och han var den enda som kunde ge ett och annat ord till svar. Därmed blev han talman och tolk för sina medbröder så att befallningar riktades till honom. Han fick ta reda på många ting och till andra genom att ställa frågor så gott han kunde till sådana ruddare som talade arabiska och visste besked. Fast han var den yngste bland nordborna och en slav som de andra kom på detta sätt att te sig som en hövding till varken krok eller toke kunde lära sig något av det främmande språket. Och därefter sa Orm alltid att näst god lycka, styrka och händighet med vapen fanns för en man bland främlingar ingenting mer än nyttigt än läraktighet. Skeppet var bemannat med 50 man krigsfolk och ruddarna var sammanlagt 72 vid 18 par år. Från bänk till bänk mumlades mycket om någon möjlighet att komma loss ur fjättrarna och övermanna krigsfolket och vinna frihet. Men fotjärnen var starka och noga eftersedda och vakter var alltid utsatta när skeppet låg för ankar. Och även vid strid mot fientliga skepp var några av krigsfolket avdelade för att se till slavarna och döda en var som blev orolig. När det leddes i land i någon av kalifens stora krigshamnare och spärrades in i slavhus tills skeppen åter skulle löpa ut Hölls det under sträng uppsikt Och fick aldrig komma samman i flock Och på grund av allt detta syntes för dem Alla intet annat vara att vänta Än att ro så länge livet räckte Eller tills något fientligt skepp Kunde vinna över deras Och då kanske befria dem Men kalifens skepp var många Och hade alltid övermakt Och inte heller denna möjlighet var därför mycket att räkna med Det som försökte med trädska Och smedelser piskades till döds Eller kastades levande över bord men stöndom när det gällde starka ruddare, blev de kastrerade och fick fortsätta att ro. Och hur slavarna aldrig släpptes till kvinnor höllde det detta straff för att vara det värsta bland alla. Ännu när orm på sin ålderdom berättade om sin tid som ruddarslav kom han ihåg alla sina landsmänns plats på skeppet. Och även de flesta andras. Han kunde i sin berättelse gå från åra till åra och säga vad sorts män som satt där och vilka som dog och hur andra kom i deras ställe. Och vilka som blev piskade mest. Han sa att det inte var svårt för honom att komma ihåg allt detta. I sina drömmar var han ofta tillbaka på detta skepp. Och såg spända ryggar framför sig med märken efter piskan. Hörde männens stönande vid strängrud Och alltid också uppsynningsmannens nalkande steg bakom sig. Det bildes gott virke i hans säng för att det inte skulle gå i tur. När han tog spjären för årtag i den drömmen. Och han sa att ingen lycka kunde vara större än att vakna ur den och finna den vara endast en dröm Tre år framför Orm vid barbordssidan, liksom han, hade krok sin plats Och han var nu en förvandlad man Det var tydligt för Orm och det andra att Lotten som ruddar slav var ännu hårdare för honom än för någon av dem Eftersom han var en man som var van att befalla och som länge litat på sin lycka han var nu tyst och svarade sällan på tilltal från det landsmän som satt honom närmast Och fast han med sin stora styrka kunde sköta åren med lätthet Rudde han halvt som i sömnen och tyckte ständigt försjunken i tankar på något sätt Stundom blev han långsam och hans åra kom i otakt Han fick då skarpa snättar av uppsynningsmannen Ingen hörde där vid någon klagan från honom eller ens någon mumlad förbannelse. Han tog hårt i åran och kom åter i takt. Men hans blick följde tankfullt uppsynningsmannen när denne gick vidare liksom när en man betraktar en påflugen geting som han inte kan komma åt. Kroks kamrat vid åran var en man vid namn Gunne. Han klagade över att många snättar kom honom till del för Kroks skull men från Krok fick han föga svar på sina klagomål. Men till sist en gång när uppsynningsmannen slagit dem hårt båda och Gunnes klagan och ilska var starkare än vanligt Såg krok på honom Som han nu först märkt honom och sa Tåla dig Gunne Du ska inte längre ha förtret mig Jag är en hövding och inte gjord för detta Men jag har en sak kvar att bestyra Om min lycka vill räcka till Därpå sa han inte till mera Och vilken sak det var han tänkte få uträttad Kunde Gunne inte få ur honom Närmast framför Orm satt två vän namn Halle och Ögmund. Det talades mycket vid om goda dagar de haft, om föda och öl och flickor i deras hemtrakt och tänkte ut många dödsätt åt uppsynningsmannen. Men oavsett att komma åt honom kunde de aldrig finna på. Orm själv satt samman med en svartbrun främling som för någon illgärningsskull fått tungan utskuren. Denna var flink vid åran och rördes sällan av piskan. Men orm ville hellre ha haft en landsman bredvid sig eller åtminstone en människa som kunde tala. Värst var, tyckte orm, att en tunglöse som inte kunde tala så mycket mer kunde hosta med en hosta som var värre än all annan hosta orm hört. Han blev då grå i ansiktet och flämtade som en uppdragen fisk och såg så eländig ut att han inte kunde väntas leva länge. Detta kom orm att ängslas för sin egen hälsa. Till livet som rodarslav syntes honom visserligen inte mycket värt men av hosta vill han inte dö Så mycket visste han så snart han hört en tunglöse Han blev nedstämd i dessa tankar Och önskade att han haft tukke närmare Tocke satt flera år bakom orm Och det kunde talas vid endast sällan När det leddes i land eller tillbaka till skeppet I slavhuset satt alla tjudrade fyra av fyra i små kamrar Efter sin plats vid ororna Tocke hade kvar sitt gamla lynne Och kunde alltjämt fina ting att skratta åt han var ofta osams med sin bänkkamrat, en man vid namn Tume, som i Tokes tycke gjorde mindre än sin del vid åran och mera än sin del vid matransonen. Han satte samman smedeverser, stönde om, om Tume, stönde om uppsynningsmannen och sjöng dem som ruddarvisor så att orm och de andra skulle få höra dem. Men mest upptagen var han av att tänka ut något medel att bli fri. Och den första gång han och orm kunde tala med varandra- sa så han så en god plan nästan färdig. Allt han behövde var ett lämpligt järn. Med sådant skulle man kunna bända ut en länk i fotkedjan. Detta borde ske en mörk natt när skeppet låg i hamn- och alla sov utom nattvakterna. Man efter man skulle då få järnet och tyst bända sig loss. När alla nordmän var fria hade det endast att i mörkret- strypa nattvakterna utan att göra buller- och ta deras vapen. Sedan det därpå kom till land skulle det alltid finna på någon vidare utväg. Oron sa att detta skulle vara varit en god plan om det bara kunnat utföras. Och vid strypandet av vakterna, om det mot förmodan kunde komma så långt, trodde han sig om att kunna bli till nytta. Men var skulle det få järnet ifrån? Och hur skulle nakna män som alltid var övervakade kunna få ett sådant ombord osett? Toker suckade och sa att detta var svårigheter som tålade att tänka på men ingen bättre plan stod att finna och man finge sig tiden an och hoppas på ett lyckligt tillfälle. Han kom också till tals med Krok och berättade sin plan för honom. Men Krok lyssnade förstrött och svarade inte mycket. Någon tid därefter drogs skeppet upp på land vid kalifens skeppsvarv för att skrapas och bäckas. Många av slavarna kedjade två och två, sattes till detta arbete och nordmännen som förtod sig gott på skeppshantverk var bland dem. Väpnade vakter stod omkring dem och uppsynningsmannen gick runt med sin piska och drev på arbetet. Två vakter med bågar och svärd följde honom överallt för att skydda honom. Nära skeppet vämdes bäck i en stor kittel och där bredvid stod en tunna med dricksvatten åt slavarna. Krok och gunner stod vid tunnan och drack när en av slavarna kom bärande med sin kamrat som halkat under arbetet och skadat sin fot så att han inte kunde stödja på den. Han sattes ned och fick dricka och uppsynningsmannen kom för att se vad som stod på. Den skadade låg på marken och jämrade sig och uppsynningsmannen som var misstrogen av sig snärtade honom för att se om han inte kunde stå på benen. Men den skadade blev liggande och alla i närheten hade ögonen på honom. Krok stod få steg bakom på andra sidan tunnan. Han makade sig närmare och drog Gunne med sig och hade plötsligt blivit kvitt sin liknöjdhet. När han var nära, nog och såg att kedjan räckte till tog han ett språng och grep uppsynningsmannen i bältet och nacken och svängde honom upp i luften. Denna gav till ett stort bölande och den vakt som stod närmast vände sig om och rände svärdet i krok. Men krok tycktes inte märka något utan kom ett par steg åt sidan och satte uppsynningsmannen med huvudet nedåt i det kokande bäcket. I detsamma hög den andra vakten honom över huvudet. Krok vacklade men höll ögonen på vad som syntes av uppsynningsmannen Han skrattade och sa Nu har det bättre att säga med min lycka Därmed föll han och dog Och från alla slavarna som såg detta steg ett rop av glädje Vid att se sådan slut för uppsynningsmannen Men Kroksmän kände också sorg Och det blev sedan ofta talat mellan dem om Kroks bedrift om hans sista ord det var överens om att han gjort ifrån sig som en hövding och det hoppades att uppsynningsmannen när han stod i kitteln haft liv länge nog för att hinna känna bäcket riktigt. Tuke gjorde en strof till Kroks ära. Värre än piskslag kände piskaren själv när hans hud doppades djupt i havshästbogarnas varma tvättkar. Krok som av olycksödet sattes som slav vid åran vann sig sin hämnd och frihet. Nu är hans lycka bättrad. När det rådde ut igen hade det fått en ny uppsynningsman, Men alla tyckte sig märka att hade tagit lärdom av det som hänt och var försiktigare med piskan. 6. Om juden Salaman och härskarinnan Subaida och hur orm fick svärdet blåtunga. Den tunglöse som ruddde samma åra som orm blev alltmer eländig och djude till sist inte mycket till. Och när skeppet en gång låg i en av kalifens södra krigshamnar som hette Malaga togs han i land och en annan skulle sättas i hans ställe. Urm hade fått göra det mesta vid sin åra under den sista tiden och var nu nyfiken om han skulle få en bättre kamrat. Nästa morgon kom den ombord. Han släpades till skeppet av fyra soldater som hade följt upp att göra med att få honom över landgången. Och redan på långt håll märktes det att han hade sin tunga i behåll. Han var en ung och vacker man, skägglös och finlämmad och han skrek och förbannade världen allt som tidigare hörts på skeppet. Han lyftes in till sin plats och hölls fast där medan fotkedjan sattes på honom. Några tårar rann då ut för hans hinder men det syntes mest vara vallad av hans ilska. Både skeppskaptenen och uppsynningsmannen kom för att se honom. Han började genast överösa dem med hot och smedelser, där han kallade dem vid många namn som orm ännu aldrig hört. Och alla ruddarna väntade att genast få se honom hårt piskad. Men kaptenen och uppsynningsmannen endast strök sina skägg och såg tankfulla ut samt läste noga en skrivelse som soldaten haft med sig. Det nickade vid somligt, skakade på huvudet och annat, talade eftertänksamt med varandra. Under den nykomlingen skrek åt dem och kallade dem söner, fläsketare och plägar av samlag med osninnor. Till sist, sedan uppsynningsmannen hött åt honom med piskan och sagt åt honom att hålla sig lugn gick den i sin väg samman med kaptenen och därpå brast nykomningen på allvarig gråt och skakade i hela kroppen Orm fann allt detta märkligt och ansåg att han knappt skulle få mycket hjälp med åren av denna ifall han inte blev fiskad. men han var likväl glad att ha fått en talande kamrat istället för en tunglöse till en början hade dock den nykomne inte mycket att säga till Orm trots vänligt tilltal och med hans roende var det också skralt han hade svårt att finna sig till rätta på alla sätt och rasade i början mycket över den föda som bestod ur denna i Orms stycke visserligen var knappt tillmätt men alltid mycket god. Men Orm var tålig mot honom och tog i för båda vid åren och talade uppmuntrande till honom så gott han kunde frågade mer än en gång vem man var och varför han hamnat här. Den andra såg högmodigt på honom och ryckte på axlarna. Slutligen svarade han att han var en man av förnäm ett och inte van vid att bli utfrågad av slavar som inte ens kunde tala ordentligt. Då sa Orm. För detta som du nu sa. Kunde jag ta dig om nacken så att du kände det. Men det är bättre att vi håller frid och blir bekanta. Slavar är vi alla här. Du så väl som vi andra. Och det finns fler än du här om bord som är av godhet Och till dem hör jag. Orm heter jag. Och är en hövdingsson. Och det är sant att jag är okunnig i ditt språk Men du är mera okunnig i mitt Som du inte vet ett ord av Därför syns det mig att vi är lika goda du och jag Eller om någon är den bättre Är det väl knappt du Du talar dåligt, sa den nykomne Men det ser ut som du hade gott förstånd Det må vara att du av god ett bland din stam, Men med mig kan du inte alls tävla Du är på möden är av samma stam som profeten Mofrid var över honom och du ska veta att mitt språk är Allahs eget under det att har uppfunnit det andra för att hindra den sanna läran därför är vi inte lika du och jag Khalid heter jag Yazids son min fader var i hög högtjänst hos kalifen Och jag äger stora rikedomar Och sysslar endast med min lustgård Och mina gäster bjuder musik Och skaldekonst Det är sant att jag nu fått annat att göra Men detta ska inte räcka länge. Må maskar äta ögonen på den som satt mig hit Jag har gjort visor Som sjungs i hela Malaga Och få skalder som nu lever Är så goda som jag Oren sa Att det måste finnas gott om skalder I kalifens rike till redan hade han träffat en sådan tidigare. Khalid sa att det på sitt sätt var talrika. Till många försökte se på skaldekonst. Men de riktiga skalderna var få. Det började nu komma gott överens. Hur Khalid förblev en dålig ruddare. Och stöndom knappt kunde göra någon nytta alls. Medan hans händer flåddes av oran. Snart berättade han för orm hur det kom sig att han sats till ruddare. Mycket fick han säga flera gånger och förklara med andra ord. Det han var svår att förstå men till sist begrep orm det mesta. Khalid sa att hans olycka kom sig av att den skönaste ungmön i hela Malaga var dotter till kalifens ståthållare i staden. Och denna ståthållare var en man av låg börd och ondskefullt sinnelag. Men hans dotters skönhet var så stor att inte ens en skald kunde drömma något skönare. Och henne hade Khalid en gång råkat få se obeslöjad vid en skördefest. Därefter hade han älskat henne mest av alla kvinnor och hade till hennes ära gjort sånger som smälte i munnen och genom att vistas på ett tak i närheten av hennes hus hade han fått se henne när hon var ensam på sitt tak. Han hade ivrigt hälsat henne och hållit armarna mot henne och fått henne att lyfta på slöjan på nytt. Detta var ett tecken att hon också älskade honom och på grund av hennes stora skönhet hade han känt sig hemrykt. Sedan han blivit viss på att flickan ville honom väl hade han givit rika skänker och hennes och därigenom fått budskap framförda. Därpå reste ståthållaren bort för att hos kalifen avlägga rekenskap för sitt arbete och flickan sände Khalid en röd blomma. Khalid förklädde sig då till gammal kvinna och hjälpt av slavinnan kom han in till flickan och njöt ljuvlig äldskog med henne flera gånger. Men en dag ute i staden kom hennes broder rusande mot honom med svärd och i slagsmålet hade denne på grund av Khalids vapenskicklighet blivit sårad. Därpå hade ståthållaren återvänt hem. Khalid hade gripits och förts inför honom. Här mörknade Khalid av raseri. Han spottade hetskt och skrek förbannelser över ståthållaren. Därpå fortsatte han. Enligt lagen hade han ingen sak mot mig Visserligen hade jag haft älskog med hans dotter Men till gengäld hade jag satt henne i vackra sånger Och att en man av min börd inte kunde giftas med en lågättad berbersdotter Kunde till och med hennes fadrin Hans son hade jag sårat Men den hade överfallit mig Och endast min mildhet hade låtit hon mun slipa med livet För detta borde denna ståstållare känna tacksamhet mot mig Om han varit en rättskaffens man men istället frågade han sin ondska som är den största i Malaga och detta är vad han fann på. Lyssna, ohedning och förundras. Orm lyssnade villigt i hur många ord var okända för honom och männen på den närmaste bänkarna lyssnade också. Tychalid framsade sin berättelse med högröst. Han let läsa upp en av mina skönaste dikter Och frågade mig om jag gjort den Och jag svarade att varje människa i Malaga Kände den dikten Och visste att jag gjort den Det var en äredikt över Malaga Den bästa som någonsin gjorts Och i den dikten fanns dessa rader Och ett vet förvisso jag Att hade profeten blott Fått smaka hos oss den skörd Som vinstockar bära Så skulle han aldrig satt som nu han i blind och gjort, förbud i sin stränga bok att druvsaft förtära. Nej, lycklig, med skägget stängt av röd must och begarn fylld, han skulle med vinets lov förbättrat sin lära. Efter att ha reciterat detta brast Halid i gråt och sa att var för dessa värses som han dömts till oran. Ty kalifen som var den rätta lärans vårdare och profetens ställföreträdare på jorden hade bestämt att en var som smedade profeten eller klandrade hans lära skulle strängt straffas. Och den hämtlysne ståttalaren hade nu funnit detta sätt var det bästa för att under skena av rättfärdighet komma åt honom. Men det är min tröst att detta inte ska räcka länge. Till min släkt är mäktigare än hans och står väl hos kalifen och därför ska min befrielse snart komma. Och därför vågar ingen här på skeppet röra mig med piskan. Det vet att han inte ostraffat bär hand på en som är släkt med profeten. Orm frågade när profeten levat. Och Khalid sa att det var mer än 350 år sedan. Orm sa då att en profet i sanning måste vara en mäktig man. Då han ännu kunde beskydda sina anförvanter och ännu bestämma vad hans folk finge dricka. Ingen man hemma i Skåne hade haft så stor makt, inte ens självkonong Ivar Vidfann, som varit den mäktigaste man som levat där. Fast det är sant, till han, att hemma hos oss lägger sig inte den ene i vad den andra dricker, varken kungar eller andra. Orms färdighet i arabiska tilltog mycket sedan han fått Khalid till kamrat, Ty den talade ständigt och hade mycket att berätta. Och efter en tid vill han ha reda på var Orms land låg, hur han hamnat på denna plats. Orm berättade då för honom om Kroks härfärd och hur han själv kommit med på resan och om det som sedan hänt. Slut på andra kassettens första sida. Stanna bandet, vänd på kassetten och starta sedan.